Îi conduse până la peretele din spate, unde o bandă rulantă pătrundea prin zid într-o curbă ușoară. Introduceți cheia în fanta, ce adăugă bătrânul arătându-le un panou electronic alăturat pe care se zărea fanta triunghiulară deja cunoscută. Odată ce computerul confirmă indentațiile de pe cheia dumneavoastră, tastați numărul contului și caseta de valori care vă aparține este extrasă din safe, de un braț robot și adusă aici. Când ați sfârșit, o așezați din nou pe banda rulantă, introduceți iarăși cheia și procesul se reia în ordine Inversă. Fiindcă totul este automatizat, confidențialitatea dumneavoastră este asigurată chiar și față de personalul acestei bănci. Dacă aveți nevoie de ceva, trebuie doar să apăsați butonul aflat pe masa din mijlocul încăperii. Sofie vreau să întrebe ceva când un telefon început să sune. Funcționarul îi privi jenat și nedumerit. Vă rog să mă scuzați. Se apropie de telefonul care se afla pe masă alături de cafetieră și de apa minerală. Da. Se încruntat tot mai mult pe măsură ce asculta. Da, da, de acord. Apoi închise și se întoarse spre ei cu un surâs incomod. Îmi pare rău, dar acum trebuie să plec. Simțiți-vă ca acasă. Și porni ca din pușcă spre ușă. Scuzați-mă, îl opri Sofie. Aș dori o scurtă lămurire înainte de a pleca. Ați spus că trebuie să tastăm un număr de cont? Omul se opri în fața ușii părând descumpănit. Desigur, la fel ca la majoritatea băncilor elvețiene, casetele noastre de valori au atașat un număr, nu un nume. Aveți o cheie și un număr de cont personal cunoscut numai de dumneavoastră. Cheia constituie doar jumătate din formula dumneavoastră de identificare, cealaltă jumătate este numărul de cont, altfel, dacă ați pierde cheia, oricine ar putea o folosi. Sofie ezită o clipă. Dar dacă binefăcătorul meu nu mi-a lăsat niciun număr de cont... Inima funcționarului începu să bată tot mai repede. Înseamnă că n-aveți ce căuta aici. Dar le oferi un zâmbet amabil. Voi ruga pe cineva să vă ajute, va veni imediat. Ieșind din încăpere, bătrânul închise ușa în urma lui și răsuci iala masivă, încuindu-i înăuntru. În celălalt capăt al orașului, locotenentul Cole se afla pe peronul gării de nord când telefonul mobil începu să-i sune. Era faș. Interpolul a primit un pont, îi spuse capitanul. Lasă trenul Langdon și Neveu au intrat în filiala din Paris a Depository Bank of Zurich. Aduți oameni aici imediat. Ați aflat ceva despre ce voia sonier să le spună lui Sophie Neveu și lui Langdon? Tonul lui Faș era înghețat. Dacă i arestezi locotenent Cole, atunci am să-i pot întreba asta personal. Am înțeles, riu axon numărul 24, imediat capitane, închise și își cheamă oamenii. 43 André Verne, președintele filialei din Paris a Depository Bank of Zurich, locuia într-un apartament luxos chiar deasupra băncii. În ciuda reședinței sale elegante, totdeauna își dorise o locuință pe chei, în Lille-Saint-Louis, în mijlocul adevăraților cognoscentii, pe când aici nu se învârtea decât între cei bogați și parșivi. Când voi ieși la pensie, își spunea el adesea, îmi voi umple pifnița cu sticle rare de bordeaux, îmi voi atârna în salon un fragonar sau poate un bușei, îmi voi petrece timpul căutând antichități și cărți rare în cartierul latin. În noaptea aceasta, Verne se trezise abia de șase minute și jumătate. Totuși, în vremea ce străbătea în grabă coridoarele subterane ale băncii, arăta de parcă tocmai ieșise din mâinile croitorului și ale frizerului său. Impecabil, îmbrăcat într-un costum din matase, își pulveriza în gură puțin spray parfumat și își îndrepta nodul cravatei fără să se oprească din mers. Obișnuit să fie trezit la cele mai diverse ore pentru diverși clienți internaționali, Verne își programase somn la fel ca cei din tribul Masai, războinicii africani fiind renumiți pentru capacitatea lor de a se trezi în numai câteva secunde, din cel mai adânc somn, perfect pregătiți de luptă. Pregătit de luptă, își aminti președintele, temându-se că în această noapte comparația se va dovedi mai mult decât potrivită. Sosirea unui client cu o cheie aurie necesita de fiecare dată un plus de atenție, dar un client cu o cheie aurie căutat de poliția judiciară, iată o situație extrem de delicată. Raporturile băncii cu oficialitățile franceze pe tema confidențialității clienților erau destul de încordate și așa, fără ca vreunul din ei să fie e un infractor urmărit de poliție. Cinci minute, își spuse Verne, trebuie să-i scot pe oamenii ăștia din bancă înainte de sosirea poliției. Dacă se va mișca repede, iminentul dezastru va putea fi evitat. Președintele va declara apoi poliției că fugarii intraseră într-adevăr în sediu, dar fiindcă nu erau clienții băncii și nu aveau un număr de cont, fuseseră poftiți afară. Ce bine ar fi fost dacă furisitul de pasnic nu ar fi chemat Interpolul, dar discreția nu făcea parte probabil din arsenalul de lucru al unui agent de pază plătit cu 15 euro pe oră. Oprindu-se în prag, trase adânc aer în piept și încercă să se relaxeze, apoi, afișând un surâs amabil, descuie ușa și pătrunse în încăpere ca o adiere caldă. Bună seara, spuse atunci când își zări clienții. Eu sunt Andre Verne. Cu ce vă pot ajuta?” Restul frazei îi înțepeni undeva sub mărul lui Adam. Femeia din fața lui era cel mai neașteptat client pe care l-avusese președintele vreodată. Îmi pare rău, ne cunoaștem cumva? Întrebă Sofie. Ea nu-l știa pe nou venit, însă pentru o clipă acesta o privi de parcă ar fi văzut o stafie. Nu, bâigui el. Nu, nu cred. Serviciile noastre sunt oferite sub anonimat. Apoi, răsuflând adânc și silindu-se să le surâdă calm, adăugă. Asistenții mei mi-au spus că aveți o cheie aurie, dar nu și un număr de cont. Pot să vă întreb cum a ajuns această cheie în posesia dumneavoastră. Bunicul meu mi-a dat-o, replică Sofie privindu cu atenție pe omul din fața ei, surprinsă de tulburarea care îi se citea acestuia pe chip. Așa deci, bunicul v-a dat cheia, dar nu și numărul contului. Nu cred că a mai avut timp, a fost asasinat în seara aceasta. Când auzi aceste cuvinte, omul se clătina pe picioare și se împletici câțiva pași înapoi cu ochii îngroziți. Jacques Sonnier e mort, dar Cum? Acum Sofia a avut impresia că a încasat un pumn în plex. Îl cunoșteați pe bunicul meu? André Verne părea la fel de uluit ca și ea, sprijinindu-se cu o mână de marginea mesei pentru a-și regăsi echilibrul, îi explică. Jacques și cu mine eram prieteni buni. Când s-a întâmplat? În seara aceasta, ceva mai devreme, în Louvre. Verne se apropie de un fotoliu confortabil din piele și se afundă în el. Trebuie să vă pun o întrebare extrem de importantă privi pe rând când la Langdon, când la Sophie și apoi continuă. Are vreunul dintre dumneavoastră ceva de-a face cu asasinarea lui? Nu, declară Sophie, în niciun caz. După o scurtă pauză, Verne reluă oarecum încruntat. Fotografiile dumneavoastră au fost difuzate de Interpol, așa v-am recunoscut, sunteți căutați pentru crimă. Faș a luat deja legătura cu Interpolul. Căpitanul se dovedea a fi mult mai motivat decât crezusem, își spuse Sofie, apoi îi explică bancherului în câteva cuvinte cine era Langdon și ce se petrecuse la Luvru cu câteva ore mai devreme. Și în pragul morții bunicul dumneavoastră v-a lăsat un mesaj în care vă cerea să-l contactați pe domnul Langdon. Da, și această cheie. Sofie așeză cheia pe masă în fața lui Verne cu simbolul stăreției. Președintele Bănci îi aruncă o privire, dar nu schiță niciun gest. Nu v-a lăsat, decât această cheie, nimic altceva, nici o bucățică de hârtie? Deși nu avusese timp să caute prea mult, Sofie era sigură că nu mai fusese nimic altceva ascuns după tabloul Fecioarei între stânci. Nu, doar cheia. Verne oftă dezamăgit. Mi-e teamă că fiecare cheie este cuplată electronic la un număr de cont format din 10 cifre care funcționează ca o parolă. Fără acel număr, cheia dumneavoastră nu vă ajută la nimic. 10 cifre. Sofie calculă în minte șansele criptografice. 10 miliarde de posibilități. Chiar dacă ar folosi cele mai puternice computere ale DCPJ, tot ar avea nevoie de săptămâni întregi pentru a sparge codul. Domnule, ținând seama de circumstanțe, firește că ne veți putea ajuta. Îmi pare rău, însă chiar nu pot face nimic. Clienții își tastează numărul de cont prin intermediul unui terminal protejat, ceea ce înseamnă că parola este cunoscută doar de computer și de clientul respectiv. Aceasta este una dintre modalitățile prin care asigurăm anonimatul clienților și securitatea angajaților noștri. Sofie înțelese. Și magazinele universale procedau la fel. Angajații nu dețin chei ale casetelor de bagaje. Evident că banca nu voia să riște ca un hoț să fure o cheie și pe urmă să ia o static un angajat pentru a afla numărul de cont respectiv. Sofie se așeză lângă Langdon, privi cheia de pe masă și apoi își ridică ochii spre verne. Aveți idee ce a depus bunicul meu în banca dumneavoastră? Cătuși de puțin, aceasta este de fapt definiția băncilor «geldschrank». Domnule Verne, insistă ea, ja, nu prea avem timp, așa că vă voi vorbi pe șleau, dacă îmi permiteți. Întinse mâna și întoarse cheia cu sigiliul stăreției la vedere, privind atentă ochii bancherului. Simbolul acesta vă spune ceva? Verne privi fără nicio reacție floarea de crin încrustată pe cheie. Nu, însă mulți clienți de-ai noștri își gravează inițiale sau diverse sigle pe cheile proprii. Sofia oftă, fixându-l în continuare cu privirea. Sigiliul acesta este simbolul unei societăți secrete cunoscute sub numele de Le Priore de Sion. Nici o reacție. Posibil, eu nu știu nimic, bunicul dumneavoastră îmi era prieten, dar noi discutam doar despre afaceri. Președintele își lărgi nodul de la cravată părând mai agitat. Domnule Verne, bunicul mi-a telefonat în seara aceasta pentru a-mi spune că ne aflam și eu și el într-un mare pericol. A mai adăugat că trebuie să-mi îmâneze ceva. Mi-a dat în fine cheia aceasta de la banca dumneavoastră. Acum el este mort. Ne-ar fi de ajutor orice ne-ați putea spune. Bancherul își terse broboanele de sudoare de pe frunte. Trebuie să ieșim din această clădire. Mi-e teamă că poliția va fi aici în scurt timp. Unul dintre pasnici s-a simțit obligat să anunțe Interpolul. Sofie, bănuise și ea acest lucru, dar mai făcu o ultimă încercare. Bunicul mi-a mai spus că trebuie să-mi dezvăluie adevărul despre familia mea. Acest lucru vă sugerează ceva?» Domnișoară, familia dumneavoastră a pierit într-un accident de mașină pe când erați doar un copil. Îmi pare rău. Știu că Jacksonier v-a iubit foarte mult. Mi-a spus de multe ori cât de mult îl durea faptul că v-ați înstrăinat. Sophie nu știa ce ar trebui să-i răspundă și atunci Langdon interveni. Conținutul casetei are vreo legătură cu sangrealul? Verne îi aruncă o privire ciudată. Nu știu despre ce vorbiți. În clipa aceea, telefonul bancherului începu să sune. Ui, Ascultă câteva clipe cu o expresie surprinsă și tot mai îngrijorată, apoi adăugă. La polis? Si rapid, mă? Înjură, dă du rapid câteva indicații la repezeală în franceză și le spuse că va coborâ în hol într-un minut. După ce închise, se întoarse spre Sophie. Poliția a reacționat mult mai rapid decât de obicei, aproape că au sosit. Sophie nu avea de gând să renunțe. Spuneți-le că am venit aici și că am plecat între timp. Dacă vor să ne caute înăuntru, cereți-le să vă arate un ordin de parcheziție, Așa vom mai câștiga puțin timp. Domnișoară, Jacques îmi era un bun prieten și în plus banca mea nu are nevoie de o astfel de publicitate. Din aceste două motive, nu voi permite ca arestarea dumneavoastră să aibă loc aici. Lăsați-mi un minut și o să văd ce pot face ca să vă ajut să părăsiți banca fără a fi prinși. Mai mult decât atât, eu nu mă pot implica. Se ridică și se apropie de ușă cu pași grăbiți adăugând din mers. Rămâneți aici, voi face toate aranjamentele necesare și mă voi întoarce imediat. Dar, caseta de valori, nu putem pleca pur și simplu. În această privință, nu am cum să vă ajut. Regret. Sofie rămase cu ochii ațintiți la ușa care se închidea în urma președintelui, întrebându-se dacă nu cumva numărul de cont era scris în vreuna dintre scrisorile pe care bunicul îi le trimisese în decursul anilor și pe care le lăsase de fiecare dată nedeschise. Langdon se ridică brusc, având o licărire ciudată în ochi. Robert, zâmbești? Bunicul tău a fost un geniu. Poftim? Zece cifre." Sofie nu avea idee despre ce vorbea el. Numărul de cont," replică profesorul cu același surâs pe chip. Sunt sigur că, totuși, ni l-a lăsat." Unde?" Langdon scoase din buzunar copia fotografiei de la locul crimei și o așeză pe masă în fața ei. Sofie citi doar primul rând și imediat își dădu seama că americanul avea dreptate. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5 O diavol draconic, o sfânt schilod Pe găsește-l pe Robert Langdon 44 10 cifre, repetă Sophie 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5 Gramper a scris numărul de cont pe podeaua Luvrului când văzuse prima dată pe parchet șirul lui Fibonacci cu numerele amestecate, își închipuise că bunicul nu voise decât ca poliția să apeleze la departamentul de criptografie și astfel să ajungă la ea. Mai târziu își dăduse seama că șirul constituia totodată o indicație privind descifrarea celorlalte rânduri ale mesajului. Un șir cu ordinea schimbată, o anagramă numerică. Acum, spre totala ei uluire, înțelese că numerele aveau o semnificație mult mai amplă și mai importantă. Aproape cu certitudine, ele constituiau cheia suplimentară pentru deschiderea casetei de valori. A fost un maestru al înțelesurilor duble, spuse ea cu vocetare, iubea tot ce avea sensuri multiple, ascunse, coduri încifrate în alte coduri. Langdon se ridicase și se apropia deja de panoul electronic de lângă banda rulantă. Sophie înhăță copia fotografiei și alergă în urma lui. Panoul avea o tastatură similară cu cea a bancomatelor, iar pe ecran trona sigla în formă de cruce a băncii. Alături se afla cunoscuta fantă triunghiulară în care introduse fără întârziere cheia. Pe ecran apăru imediat un mesaj. Număr de cont și zece liniuțe. Cursorul clipea așteptând. 10 cifre. Sophie citi cu voce tare numerele de pe hârtie și Langdon le tastă unul câte unul. Număr de cont 13 3 2 21 1 1 8 5 Instantaneu, pe ecran apărut un nou mesaj în mai multe limbi. Prima era engleza. Atenție! Înainte de a apăsa tasta Enter, verificați corectitudinea numărului tastat. Pentru siguranța dumneavoastră, în cazul în care computerul nu recunoaște numărul de cont introdus, sistemul se va închide în mod automat. Și cu asta basta! exclamă Sophie încruntându-se. Se pare că avem dreptul la o singură încercare. Bancomatele obișnuite acceptau trei încercări de tastare a codului PIN înainte de blocarea cardului, dar ăsta nu era un automat bancar obișnuit. Numărul pare corect introdus, spuse Langdon, verificând atent cifrele tastate și comparându-le cu cele de pe hârtie. Să-i dăm drumul, adăugă el, făcându-i semn să apese tasta Enter. Sophie întinse degetul, dar se opri la jumătatea mișcării, surprinsă de un gând straniu. Haide, ogrâbi Langdon, Verne se va întoarce în curând. Nu, nu e acesta numărul de cont corect. Ba da, zece cifre, care altul ar putea fi? E prea oarecare, prea la întâmplare. Prea la întâmplare, el nu era câtuși de puțin de aceeași părere. Toate băncile își sfătuiau clienții să aleagă coduri PIN cât mai banale, astfel ca nimeni să nu le poată ghici. În mod cert, și clienții acestei bănci au fost îndemnați să-și aleagă numere de cont absolut la întâmplare. Sofie șterse cifrele tastate și apoi ridică privirea spre el. Ar fi o coincidență prea mare ca acest număr de cont ales, așa zis la întâmplare, să poată fi rearanjat în forma șirului Fibonacci. Langdon își dă dus seama că aici avea dreptate. Ceva mai devreme, Sofie rescrisese numerele respective, astfel încât să formeze șirul lui Fibonacci. O simplă coincidență, greu de crezut. Ea începuse deja să tasteze alte cifre, parcă din memorie. În plus, dată fiind pasiunea bunicului meu pentru coduri și simboluri, este foarte probabil să fie ales un număr cu o semnificație aparte pentru el, un număr pe care să-și-l poată reaminti cu ușurință. Apoi, introducând și ultima cifră, afișă un surâs hâtru. Un număr care să pară ales la întâmplare, dar care să nu fie deloc așa. Langdon se uită la ecran. Număr de cont 1-1-2-3-5-8-1-3-2-1 La început nu pricepuse, dar după o clipă își dădu seama că Sofii are dreptate. Și rul lui Fibonacci 1-1-2-3-5-8-13-21 Scris sub forma unui singur număr de 10 cifre, șirul devenea de nerecunoscut. Ușor de ținut minte și totuși aparent întâmplător. Un cod inteligent ales pe care Sonier nu avea cum să-l uite vreodată. În plus, așa se explica de ce numerele scrise pe podeaua Luvrului puteau fi rearanjate sub forma acestei celebre progresii. Sofie întinse mâna și apăsă tasta Enter. Pentru o clipă nu se întâmplă nimic, cel puțin nimic care să poată fi observat. În acel moment, undeva sub ei, în seiful subteran al băncii, un braț robot prinse viață, culisând pe un sistem de transport biaxial prins de plafon, brațul înaintă în căutarea coordonatelor corecte. Pe pardoseala de ciment, sute de containere identice din plastic stăteau aliniate formând o rețea uriașă ca o sumedenie de mici sicrie dintr-o criptă. Oprindu-se deasupra locului adecvat, brațul coborâ, ochiul electronic, confirmând codul de bare de pe cutie. Apoi, cu o precizie de computer, gheara mecanică prinse mânerul cutiei și începu să o ridice. Piuind, abia auzit, brațul transportă containerul în celălalt capăt al seifului până deasupra unei bande rulante care staționa. Cu mișcări ușoare, gheara așeză cutia pe bandă și se retrase. O secundă mai târziu, banda transportoare se puse în mișcare. În încăperea de deasupra, Sophie și Langdon răsuflară ușurați în momentul în care văzură că banda de cauciuc începe să ruleze. Parcă erau doi călători obosiți așteptând la aeroport un bagaj misterios, al cărui conținut le era necunoscut. Banda intra în încăpere printr-o fantă îngustă, sub o ușiță retractabilă. Ușa metalică se ridică și o cutie din plastic își făcu apariția, neagră din material plastic turnat și mult mai mare decât își închipuise Sophie într părea o cușcă portabilă pentru transportul animalelor de casă, dar fără nicio deschidere pentru respirație. Cutia se opri chiar în fața lor și amândoi încremeniră pentru o clipă, studiind-o fără a o atinge. La fel ca oricare alt lucru din această bancă și containerul din plastic avea un aspect de produs industrial, încuietori metalice, un cod de bare lipit pe capac și mâner solid turnat, semăna cu o trusă supradimensionată de unelte. Fără să mai piardă timpul, Sophie desfăcu încuetorile și apoi, ezitând, privi spre Langdon. Împreună, ridicară capacul greu și se aplecară pentru a vedea ce e înăuntru. În primul moment, avui impresia că lădița era goală, dar imediat zări ceva. Pe fundul cutiei. Un singur obiect. O casetă din lemn lustruit, mare cât o cutie de pantofi cu balamale ornate. Lemnul avea o culoare vișiniu închis, caldă. Lemn de trandafir, preferatul bunicului ei. Capacul era ornat cu un splendid trandafir incrustat. La fel de nedumerită ca și Langdon, Sophie se aplecă și scoase caseta. Dumnezeule, ce grea e! O transportă cu grijă până la masă și o așează jos. Langdon se apropie și el, privind amândoi caseta pe care bunicul ei îi trimisese să o recupereze. Profesorul studie uimit incrustația de pe capac, un trandafir cu cinci petale pe care îl mai văzuse de nenumărate ori. Roza cu cinci petale, șopti el, este simbolul stăreției pentru Sfântul Graal. Sofie se întoarse și îl străfulgeră cu privirea. În mod evident, amândoi se gândeau la același lucru. Dimensiunile casetei, greutatea conținutului și simbolul de pe capac păreau a duce toate la aceeași inimaginabilă concluzie. Pocalul lui Isus se află în această cutie din lemn. Din nou, Langdon își spuse că era imposibil. Mărimea e potrivită, șopti Sofie pentru a adăposti o cupă. Nu poate fi o cupă. Sofie trase caseta spre ea, pregătindu-se să o deschidă. Când o mișcă însă, ceva neașteptat se petrecu. Din interior se auzi un gâlgâit ciudat. E oare un lichid înăuntru?" se întrebă Langdon mirat. Sofie părea la fel de nedumerită. Ai auzit?" Profesorul încuvință. Da, e un lichid." Cu mișcări ușoare, Sofie desfăcu închizătoarea și deschise capacul. Obiectul din interior nu semăna cu nimic din ceea ce văzuse Langdon până atunci. Un lucru deveni imediat limpede pentru amândoi. În mod categoric, nu era cupa din care a băut Isus. sus. 45. Poliția a blocat strada, spuse André Verne când reveni în încăpere. Va fi foarte dificil să vă scot de aici. După ce închise ușa, bancherul zări containerul de plastic pe banda rulantă și se opri brusc. Dumnezeule, au accesat contul lui sonier. Langdon și Sophie ședeau în jurul mesei, având între ei ceva ce semăna cu o casetă mare de bijuterii. Sophie închise imediat capacul casetei și ridică ochii spre verne. Aveam totuși numărul de cont, spuse ea. Președintele rămăsese fără cuvinte. Asta schimba complet situația. Politicos se strădui să nu privească spre casetă, încercând să-și dea seama ce are de făcut. Trebuie să-i scot afară de aici dar cum poliția blocase deja drumurile de acces, nu-i rămăsese decât o unică modalitate de a face acest lucru. Domnișoară nevă, dacă vă voi scoate în siguranță din sediul băncii, veți lua obiectul cu dumneavoastră sau îl veți trimite înapoi în safe? Sofie aruncă o privire spre Langdon, apoi răspunse. Îl luăm cu noi. Foarte bine, atunci vă sugerez să-l înfășurați într-o haină când vom ieși din această încăpere. Aș prefera să nu-l vadă nimeni. Langdon își scoase sacoul în vreme ce verne se apropie de banda rulantă, închise cutia goală și tastă câteva comenzi la panoul electronic. Banda rulantă se urni, ducând containerul din plastic înapoi în safe. Președintele scoase apoi cheia din fantă și o întinsă lui Sophie. Pe aici vă rog, repede! Când ajunseră la rampa de încărcare din spatele clădirii, luminile mașinilor de poliție se zăreau deja, licărul lor iluminând garajul subteran. Verne se încruntă. Probabil că blocaseră rampa. Chiar vreau să fac una ca asta? mașa îi era deja luarcă de transpirație. Le făcu semn spre una dintre furgonetele blindate ale băncii. Transport Sur era un alt serviciu pe care Depository Bank of Zurich îl oferea clienților. Urcați în spate în compartimentul pentru marfă, întorc imediat. Sophie și Langdon, urcarea în furgonetă, în vreme ce Verne alergă la biroul supraveghetorului, îl descuie, luă cheile furgonetei și înhăță totodată o jachetă și o șapcă de șofer. Își scoase haina și cravata, dădu să-și pună uniforma, apoi se răzgândi și își puse pe umăr un ham de revolver. În drum spre ieșire, lua un pistol din raft, îl încărca și îl îndesă în ham, încheiindu-și jacheta peste el. Reveni la furgonetă, își trase bine șapca pe ochi și că o privire spre Sophie și Langdon aflați în compartimentul din oțel din spate. Veți avea nevoie de asta, le spuse, întinzând mâna înăuntru și aprinzând becul unic atârnat în plafon. Mai bine ați sta jos să nu scoateți un sunet când vom ieși pe poartă. Sophie și Langdon se așezară pe podeaua metalică, ținând între ei caseta înfășurată în sacou. Verne închise ușile masive și îi încuie, apoi să urcă la volan și porni motorul. Furgoneta a început să urce rampa. Sub șapcă, președintele simți sudoarea, năpădindu-i fruntea. În față se vedeau mult mai multe mașini ale poliției decât se așteptase el. Când mașina se apropie, prima poartă de oțel se deschise, lăsând-o să treacă. Verne așteptă ca acea asta să se închidă în urma lui înainte de a avansa și a activa următorul senzor. Cea de-a doua poartă se deschise și ea lăsând ieșirea liberă, cu excepția mașinii de poliție care blochează rampa. Bancherul își șterse fruntea și apăsă pedala de accelerație. Un polițist coborâ imediat și făcu semn să oprească la câțiva metri înaintea barierei. Patru mașini de patrulare așteptau afară. Verne opri, îndesându-și mai bine șapca pe cap, afișă o mutră dură și, pe cât îi stătu în putere, mai necizălată. Fără a se clinti de pe bancheta sa, deschise portiera și privi spre agent. Qu'est-ce spas?" întrebă pe un ton răgușit. Je suis Jérôme Collet, lieutenant police judiciaire." Qu'est-ce qu'il a à la dedans?" se interesa agentul, arătând spre compartimentul pentru marfă. N-aiba să mai dacă știu, replică bancherul într-o franceză de stradă. Ios doar un șofer. Cole nu părea impresionat. Căutăm doi criminali. Verne a să râdă. Atunci ați venit exact unde trebuie. Un ticăloși ăștia pentru care șofez au atâția bani că nu se poate să nu fie criminali. Agentul îi arată o fotografie a lui Robert Langdon. Omul ăsta a fost aici la bancă în noaptea asta. Bancherul ridică din numeri. N-am idee, eu nu mă mișc de pe rampă, Nu avem noi voie în preașma clienților, va trebui să intrați și să întrebați la recepție. Banca Dumitale ne cere mandat înainte de a ne permite să intrăm. Administratorii, făcuverne, cu o grimasă dezgustată, să-ți spun eu câte ceva despre ei. Te rog să deschizi în spate. Președintele se holbă la agent și emise un hohot de râs gutural. Să deschide în spate? Dacă crezi că am cu ce? Crezi că ăștia au încredere în noi? Ar trebui să vezi salariile de rahat pe care ni le plătesc." Polițistul își înclină capul pe un număr cu un aer evident sceptic. Vrei să spui că nu ai cheile de la furgoneta pe care o conduci?" Verne clătina din cap. Nu pe cele de la compartimentul pentru marfă. Am doar cheia de contact. Mașinile sunt încuiate de supraveghetori pe rampa de încărcare, apoi furgonetele așteaptă pe loc până când altcineva duce cheile la destinație. Odată ce primim confirmarea că au ajuns la destinatar, avem și permisiunea de a pleca. Nici o secundă mai devreme. Niciodată n-am habar ce mama dracului transport aici. Când a fost încuiată mașina asta? Probabil cu câteva ore în urmă. Eu trebuie să o duc tocmai la Centurial. Cheile de la Marfă sunt deja acolo. Agentul nu-i răspunse ochii lui, examinându-l de parcă ar fi vrut să-i citească gândurile. Un strop de sudoare începu să-i se prelingă pe nas. Te superi?" întrebă Verne, ștergându-și fața cu mâneca jachetei și făcând semn spre mașina de poliție care îi bloca drumul. Am și eu un orar de respectat." Toți șoferii de aici au ceasuri Rolex, întrebă agentul, arătând spre încheietura lui. Urmându-i direcția privirii, bancherul zări marginea ceasului său absurd de scump, ieșind de sub manșetă. Merde. Rahatul ăsta l-am luat pe 20 de euro de la un taivanez în saint germain pre, dacă îl vrei, ți-l vând pe 40. Polițistul rămase tăcut vreme de câteva clipe, apoi, în cele din urmă, se trase într-o parte. Nu mulțumesc, drum bun! Verne nu-și veni în fire până când furgoneta lui nu ajunse la 50 de metri distanță de barajul de poliție. Acum îi mai rămăsese doar o singură problemă de rezolvat – încărcătura. Unde să-i duc? 46. Silas zăcea întins pe salteaua din camera sa, așteptând ca rănile de pe spate să se închidă la contactul cu aerul. A doua repriză de disciplina din noaptea asta îl lăsase slăbit și amețit. Fusese nevoit să-și scoată brâul Silas și acum simțea cum sângele îi se scurge pe coapsă. Totuși, nu avusese nicio justificare pentru a renunța la Silas. Nu mi-am respectat legământul față de biserică. Mai rău, l-am dezamăgit pe episcop. Noaptea asta ar fi trebuit să însemne salvarea episcopului Aringarosa. Cu cinci luni în urmă, preotul se întorsese de la o întrevedere care avusese loc la Observatorul Astronomic din Vatican, unde aflase ceva ce-l schimbase profund. Deprimat, timp de săptămâni întregi, în cele din urmă, îi povestise lui Silas despre ce era vorba. Dar e imposibil," strigase el, nu pot să accept așa ceva." E adevărat," îi răspunsese Aringarosa, imposibil de imaginat, dar totuși adevărat, peste numai șase luni." Cuvintele episcopului îl îngroziseră, se rugase pentru salvare și nici chiar în zilele acelea negre credința în Dumnezeu și în calea cea dreaptă nu șovăise. O lună mai târziu, norii dispăruseră și speranța unei rezolvări începuse să pâlpâie. O intervenție divină, spusese Aringarosa. Pentru prima dată, după atâta amar de vreme, episcopul păruse optimist. Silas, șoptise el, Dumnezeu ne-a oferit o posibilitate de a apăra calea. Lupta noastră, la fel ca orice bătălie, necesită și sacrificii. Vei fi tu un oștean al Domnului. Silas căzuse în genunchi în fața episcopului, omul care îi dăduse o nouă viață și îi răspunsese. Sunt mielul lui Dumnezeu, călăuzește-mă așa cum îți cere inima. Când Aringarosa îi dezvăluise ocazia ivită, Silas realizase că la mișloc nu putea fi decât mâna Domnului. Soartă miraculoasă! Episcopul îl pusese apoi în legătură cu omul care propusese planul și care își spunea învățătorul. Deși nu se întâlniseră niciodată între patru ochi, de fiecare dată când vorbeau la telefon, Silas era la fel de uimit atât de profundă credință a omului, cât și de amploarea puterii pe care o avea. Învățătorul părea că știe totul ca avea ochi și urechi peste tot. De unde obținuse atât de multe informații, albinosul nu știa, însă Aringarosa avea o încredere de plină în el și îl sfătuise pe Silas să procedeze și el la fel. Să faci tot ce-ți cere învățătorul și vom ieși învingători. Învingători Acum Silas privea podeaua goală și simțea că victoria le scăpase printre degete. Învățătorul fusese înșelat, cheia de boltă era doar o fundătură și, odată copleșit de disperare, dispăruse și orice rază de speranță. Ar fi vrut să-l poată suna pe episcop pentru a-l preveni, dar învățătorul anulase noaptea asta toate liniile de comunicare directă dintre ei – pentru siguranța noastră a tuturor. În cele din urmă, stăpânindu-și tremurul puternic, Silas se ridică și își lua sutana care zăcea a zvârlită pe podea, scoase din buzunar telefonul mobil și, cu rușine, formă numărul. e șopti, totul e pierdut. Apoi îi povesti ce se întâmplase. Îți pierzi credința prea repede, îi răspunse omul. Tocmai am primit vești, total neașteptate, dar binevenite. Secretul încă există. Jacques a transmis altcuiva informația chiar înainte de a muri. Te voi suna în scurt timp. Lucrarea noastră nu s-a sfârșit chiar în noaptea asta. 47 Compartimentul pentru marfă, slab luminat al furgonetei, era ca o carceră pe roți și Langdon se străduia să-și alunge anxietatea obișnuită care punea stăpânire pe el în locuri închise. Verne a spus că ne va scoate în afara orașului la o distanță suficient de sigură, dar unde anume, cât de departe. Picioarele începuseră să-i amorțească, fiindcă stătea ghemuit. Se mișcă ușor și atunci simți cum sângele începe să-i curgă din nou prin vene. În brațe ținea încă ciudat acum moară pe care o luaseră de la bancă. Cred că suntem pe autostradă acum, șoptii sofie. Și el credea același lucru. După o istovitoare oprire în capătul rampei, furgoneta pornise în sfârșit, cotind când la dreapta, când la stânga, timp de vreo două minute, după care accelerase și acum părea că rulează cu viteză maximă. De desubt, pneurile antiglonți șuierau pe asfaltul neted. Își îndrepta atenția asupra casetei din poală, o așeză pe podea, o scoase din sacoul în care o înfășurase și o trase aproape de el. Sofie i se alătură. Parc că erau doi copii lângă un cadou de Crăciun. În contrast cu nuanța caldă a casetei, trandafirul incrustat era lucrat într-un lemn de culoare deschisă, probabil frasin, care lucea viu în lumina palidă. Roza, armate și religii fusese răfondate pornind de la acest simbol, fără a mai menționa diversele organizații secrete, rozii crucienii, cavalerii de Roza Cruce. Hai, îl îndemna sofii. deschidă Langdon trase aer adânc în piept și apoi, după ce mai aruncă o privire asupra trandafirului incrustat, deschise capacul. Multe idei îi trecuseră prin minte atunci când se gândea la ce ar putea găsi înăuntru, dar niciuna nu se apropiase cât de puțin de realitatea pe care o vede acum. Cuibărit în caseta căptușită cu un strat gros de matase purpurie, se afla un obiect al cărui rost profesorul nu putea nici măcar să-l ghicească. Era un cilindru din marmură albă, lustruită, cam de mărimea unui suport pentru mingi de tenis. Mai complex decât o simplă coloană din piatră, obiectul părea să fi fost asamblat din mai multe piese. Cinci discuri de marmură erau alipite și fixate unul de altul cu ajutorul unui cadru delicat din alamă. Semăna cu un caleidoscop tubular multistratificat, capetele cilindrului erau prinse în cât un fel de capac tot din marmură, prin care nu se vedea nimic înăuntru. Auzind lichidul care gâlgâia în interior, Langdon presupuse că tubul era gol. Dar, oricât de bizară ar fi fost construcția cilindrului, mai interesante erau semnele gravate pe întreaga sa circumferință. Pe fiecare dintre cele cinci discuri fusese inscripționată aceeași serie de litere, întregul alfabet. Structura îi amintea profesorului de una dintre jucăriile sale preferate din copilărie, un tub format din plăcuțe cu litere, care puteau fi rotite în diverse poziții pentru a forma cele mai variate cuvinte. Uimitor, nu-i așa? Îi șopti Sophie. Știu și eu, ce n aibă asta? În ochii ei se aprinse o scânteie. Bunicului îi plăcea să nascocească asemenea dispozitive. Au fost inventate de Leonardo da Vinci. Chiar și în lumina palidă, surprinderea din ochii lui Langdon era vizibilă. Da Vinci? Da, se numește Cryptex. Bunicul spunea că a găsit planurile dispozitivului într-unul dintre jurnalele secrete ale lui Leonardo. Și la ce folosește? Ținând seama de recentele evenimente, Sofie își dădea seama că răspunsul ei ar putea avea unele implicații foarte interesante. E un fel de safe pentru păstrarea informațiilor secrete. Ochii profesorului se măriră și mai mult. Sofie îi povesti cum crearea unor modele după invențiile lui Da Vinci fusese una dintre pasiunile bunicului ei. Artist talentat, el își petrecea ore întregi în atelier lucrând lemnul și metalul. Lui Jacques Sonnier îi plăcea să-i imite pe mari artiști, Fabergé, diversi maestri ai cloazoneurilor și pe mult mai practicul Leonardo Da Vinci. Chiar și la o simplă răsfoire a jurnalelor lui, oricine își de seama că savantul inventase sute de dispozitive pe care însă nu le pusese niciodată în aplicare. Una dintre preocupările favorite ale lui Sonier fusese crearea de replici exacte ale celor mai obscure nascociri ale lui Da Vinci. Ceasuri și cronometre, pompe de apă, criptexuri și chiar un model articulat al unui cavaler medieval francez care trona acum pe biroul său de la Louvre. Proiectat de Da Vinci în 1495 ca parte a interesului său pentru studii de anatomie și tehnica mișcării, mecanismul intern al cavalerului avea tendoane și încheieturi ce îi permiteau să stea în picioare, să-și miște brațele și capul așezat pe un gât flexibil și să deschidă gura grația maxilarului perfect articulat. Cavalerul în armură i se păruse lui Sofie cel mai frumos obiect pe care îl realizase bunicul ei până la criptexul pe care îl ținea acum în mână. Mi-a construit și mie unul când eram mică, dar n-am mai văzut până acum unul atât de mare și de ornat. Langdon nu-și mai deslipise ochii de caseta din lemn de trandafir. Eu unul nici nu auzisem de așa ceva. Sofie nu era surprinsă. Majoritatea invențiilor lui Da Vinci, care rămăseseră în stare de proiect, nu fuseseră niciodată studiate și nici măcar nu li se dăduse vreun nume. Termenul cryptex fusese poate nascocit de bunicul ei, un nume potrivit pentru un dispozitiv care folosea știința criptografiei pentru a proteja informațiile scrise pe un suport interior, pe un codex. Da Vinci fusese un veritabil pionier al criptografiei, deși rareori ori îi era recunoscută această întâietate. Când prezentau tehnicile moderne de criptare pentru securizarea datelor computerizate, profesorii de la universitate îi ridicau în slăvi pe specialiștii moderni ca Zimmerman și Schneier, dar uitau adesea să menționeze că Da Vinci inventase una dintre primele forme rudimentare de cifrare cu secole în urmă. Bunicul ei fusese bineînțeles cel care îi povestise toate acestea. În compartimentul de oțel al furgonetei, Sofie îi povesti profesorului că Leonardo născocise criptexul pentru a putea trimite mesaje secrete pe distanțe lungi. Într-o epocă lipsită de telefoane și poștă electronică, cel care dorea să trimită informații tainice cuiva aflat la mare depărtare, nu avea altă soluție decât să scrie mesajul pe hârtie și să-l înmâneze unui mesager de încredere. Din păcate însă, dacă mesagerului îi se părea că scrisoarea conține informații Prețioase, risca să o vândă adversarilor pentru a face rost de mai mulți bani. Multe minți strălucite inventaseră de-a lungul timpului metode criptografice de protejare a datelor și informațiilor. Julius Cezar născocise o schemă de scriere codificată numită Cutia lui Cezar. Mary, regina Scoției, crease un cifru de transpoziție și trimitea mesaje secrete din închisoare. Savantul arab Abu Yusuf Ismail Al-Kindi își proteja secretele prin intermediul unui cifru de substituție polialfa. Ingenios conceput. Da Vinci, însă, renunțase la matematică și criptografie, preferând o soluție de tip mecanic. Un recipient portabil în care puteau fi închise hărți, scrisori, diagrame, de fapt orice. Odată ce informația era închisă în criptex, numai cel care cunoștea parola corectă putea avea acces la ea. Ne trebuie o parolă, spuse Sophie, arătând spre discurile cu litere. Un criptex funcționează aproximativ ca o încuietoare cu cifru. Dacă aliniezi cadranele în mod corect, încuietoarea se deschide. Criptexul are cinci discuri cu litere. Când le rotești și le așezi în poziția corectă, piesele din interior se aliniază și cilindrul se deschide. Iar înăuntru? Când cilindrul se deschide, ai acces la compartimentul interior care poate conține o foaie de hârtie pe care este notată informația secretă. Langdon o privi nevenindu-i să creadă. Și spui că bunicul tău îți confecționa asemenea dispozitive când erai mică? Unele mai mici, da, de vreo două ori de ziua mea mi-a dat un criptex și mi-a spus o ghicitoare. Soluția ghicitorii era parola pentru criptex și, odată ce îmi dădeam seama care e, puteam deschide cilindrul pentru a-mi lua felicitarea. Cam mult efort pentru o felicitare. Nu, fiindcă în felicitare era scrisă întotdeauna o altă ghicitoare sau un indiciu. Bunicului îi plăcea să nascocească adevărate vânători de comori prin casă, o serie de indicii care mă duceau în cele din urmă până la cadoul primit. Fiecare astfel de vânătoare era un fel de test, pentru a fi sigur că îmi meritam cadoul și testele nu erau niciodată foarte simple.